Отож його члени мають право поєднуватись будь-ким, звісно, членів товариства. Я знаю, на Землі було щось подібне, так звані прихильники вільного кохання. У нас члени товариства взагалі не проявляють будь-яких претензій морального плану до тих, з ким офіційно поєдналися. Для них цієї проблеми взагалі не існує. Як ставляться до них інші? Нормально, жодної дискредитації. Серед них є навіть талановиті вчені, і мегахудожники, хоча у вищій і глобальній раді вони представництва не мають. Ну, що ще тебе цікавить? Так, я теж вважаю, такі традіомедіонці не мають права керувати і вирішувати долю нашого суспільства. Вони самі добровільно обирають свій шлях. Сьоме Ліомена. Ні, Люба Ієрихар, ні, сказав оберіхіфон. Я не можу прийняти твою таку велику жертву. «Це ніяка не жертва, – заперечила я. Дуже тебе кохаю і справді хочу розчинитися в тобі. Але ж ти, ти на порозі грандіозного відкриття. Ось ти його і здійсниш. Я передам тобі всі необхідні знання, любий кромітлере, назвала я його друге ім'я. Ні, ні і ні». «І все ж я відчувала. Він схильний прийняти мою пропозицію, мою жертву. Якщо не сьогодні, то завтра чи трохи згодом. Наше одруження, якщо ти не проти, буде на свято священих квітів», сказала я, коли ми прощалися. Але ж залишається надто мало часу. «Люби, що може бути ліпше, ніж поєднатися у день такого свята? Ми потонемо в такому прекрасному, барвистому морі». «Якщо ти бажаєш?» так. Чи бажаєш ти, чи бажаєш, але не ти, а я, я, так я подумала, коли лишилась одна. Дивне запитання, дивні відчуття. Звісно, я бажаю і цього одруження, і цього поєднання з оберіхіфоном, і розчинення в ньому, адже я його кохаю, прагну, кохаю безмешно. Тут до мене, до моєї свідомості, приходить дивне і чуже слово «втеча». «Втеча, що дурниця, чи я втеча?» «Твоя?» – сказав мені хтось. Моє досконале тіло занило, завібрувало, його найвразливіша частинка. Там, де містились найчуттєвіші рецептори. Нікуди я не збираюся тікати. Не збираюся, навіть в тіло оберіг Я просто хочу розчинитись в ньому. Розчини. Дев'яте ліомена. Я застигаю в польоті. Викликаю відчуття штучної невигомості. Прекрасний стан. Я спеціально вибрала простір, де не можна нікого зустріти. Заповідник духу. Кольоровий килим із бар, в який бажає моя свідомість. Гень там, внизу. Моя свідомість бажає? Бажає моя свідомість. Я раптом розумію, що не хочу нічого думати. Ні над чим не задумуватись, ні про що не міркувати. Я просто застигаю в польоті. Я наче розчиняюся в повітрі. Ні, швидше у чомусь невидимому, точніше невідчутному. Мене вже нема, кажу я собі. Нема, я відсутня. І приходить запитання про те, яке давно не навідувалося, це запитання. Але чому? Боже, так стало важко думати. Запитання, хто я? Далі, хто в моєму тілі, якщо я і Єрихар відсутня? У мене роздвоєння особистості, питаю. Здається, ні. Тоді що? І відповідь з'являється сама собою. Правда моя, правда взагалі така. Колись я, молодий перспективний вчений, виявила бажання взяти участь у суперсміливому експерименті. На чужій планеті наші вчені зі справжнього земного людського гена витворили маленьке людське тіло. Неміонське, землянське, це тіло росло, розвивалося, фізично, психічно, розумово, за своїми законами. Виросла звичайнісінька землянка, але її тіло, завдяки майже фантастичним досягненням нашої та науки, було впроваджено тіло учасниці експерименту такої собі ієрихар. Бо була надія, що таким чином пощастить зрозуміти цих дивних, алогічних, божевільних, з нашої точки зору, неміонців. Як вони розвиваються? Чому виростають такими? Я щомусь самовільно вийшла з того земного тіла. Воно перестало існувати тоді, коли знову постала Я. Досконала, свавільна, суперрозумна і Все, фініталя проблема, як сказали б ці неміонці-земляни. Правда, залишилися діти цієї Світлани, простої сільської вчительки, рядової мурашки на далекій планеті на краю Всесвіту.